Коли спить Лаврін Червінка, то хропе. Коли ж бодрствує або відпочиває або працює. Відпочиває, звісно, як. Дивиться телевізор, чи життя святих на ніч читає. Ця родима пляма у нього ще з часів феодалізму лишилася. А хобі у Лавріна Червінки таке. Він реєструє погоду міста Єрополя не тільки веде реєстраційні книги погоди, котрі завше у нього в зразковому стані, з погляду як технічно-наукової досконалості, так і відсутності чорнильних ляпок та іншої канцелярської брудизни, але й на власну руку провадить фенологічні спостереження, себто щонайменші порухи природи нашої неосяжної відмічає. Спитайте його, Чим славний був рік, скажімо, 1669-й? Примружить очі, а пам'ять нього досконала, подиву гідна і одіпре. У році тому, у місяці березні, велике потепління було, через що дерева листям молодим яро-зеленим завчасно закучерявились, але на свята великодні страшний мороз ударив. Лиха значного дерева накоїш. А як, к приміру, рік 1709, чим Лаврін у червінці запам'ятався? Велика мишина напасть того року Єропіль спіткала. Наплодилося сірої мишви, вийдемо не видимо. Ішли миші смердючою Юрмою просто через місто Добрих горожан наполохавши Все їсти вне нищечі. А рік 1816 Небаченої Хурделиці То був рік Коли багато звіра дикого В лісах наших загибло Вовків, сібнош Та зайців А тисячу 1913 рік, знаменний для Лавріна Червінки, архіцікавим атмосферним станом, супутником посухи, коли місяць серпокрив і зорі, і інші явища на небі все вкрилося туманом червоним, видиво напрочуд красиве і таємниче. Я так собі міркую, читачі мої науково-підкуті, що якби всі книги природи, списані Лавріном Червінкою, видати належним чином та з ілюстраціями у вигляді старовинних гравюр, то мали б ми працю виняткової ваги, порівняти яку можна було б хіба що з Дарвіновим походженням видів. Отакий такий він, наш Лаврін Червінка». Звісно, кожен з вас розуміє, що людина, яка прожила стільки років і збирається ще стільки ж прожити, являє певний інтерес і з погляду медицини. У цьому відношенні Лаврін Червінка чоловік теж непересічний. Помітний слід своєї могутної індивідуальності залишив він в історії сучасної медицини. Одного разу приїхала. До нього спеціальна експедиція Інституту геронтології Академії медичних наук Два доктори наук П'ять кандидатів Лаборанти і препаратори Привезли з собою приладдя Фотоелектрокалориметр Апарат Варбурга Камери Горяєва, піпетки колби та інший усякий дріб'язок, потрібний для поглиблення наукових досліджень. Почали, звісно, Лавріна Червінку розпитувати. Мовляв, так і отак, поділіться, громадянине, хороший вашим досвідом довго життя. Може, травичку знаєте якусь особливу або що? Ні, каже, ніякої трави такої не знаю. Даруйте, громадяни, лікарі, старому, коли що не теє. Ну, добре, кажуть гринтологи, А може, ви не п'єте горілки, з якої причини зійшло на вас довголіття? П'ю, каже Лаврін Червінка, її громадяни, цю гидоту, гріх брехати, п'ю. Ну, добре, кажуть тоді знетерпілі науковці. А може... Сало ви не їсте, в якому, як відомо, багато стеаринової кислоти та холестерину. Скрушно розводить руками червінка, зітхає. Їм, каже, люблю сало, це вредне, особливо, коли з та під чарку. Ну, добре, кажуть тоді дослідники вчені. Може ви не курите, громадянини? І на це мудре їхнє запитання відповідає наш герой у тому смислі, що курить. І курить він так приблизно років із 290, тільки колись люльку смоктав, а тепер перейшов на цигарки «Біломор канал» і по всяких інших лініях доскіпливо розпитували його борці за довголіття, і всюди діставали вичерпну відповідь, яка мала велике як теоретичне, так і практичне значення для нашої медицини.